Un mesaj care ne va pregăti, dacă îl vom primi în inima noastră, pentru venirea Domnului Iisus, care este foarte aproape. Uh, fiind în Canada și aproape de Sua și fiind în lumea aceasta, din care multe lucruri vin asupra întregii lumi, am văzut anumite lucruri care m-au făcut să-mi dau seama cât de aproape e venirea Domnului. Și am putea împărtăși acele lucruri, dar cred că am auzit multe dintre ele din nou și din nou. În loc aș vrea ca să împărtășesc ceea ce ne va ajuta să ne pregătim și anumite lucruri a, care sunt foarte importante <coughs> pentru fiecare dintre noi. Nu știu cât s-a auzit aici despre a, ce s-a întâmplat în insulele Filipine. Ați auzit toți ce s-a întâmplat pe acolo? Probabil că unii care aveți televizor sau radio s -a auziți. A, lucruri din acestea se întâmplă în lume, dar... A, Lucrurile care se întâmplă pe bază religioasă, pe bază politică, economică și așa mai departe, sunt mult mai aproape de scriptură, de împlinirea a ultimilor evenimente care au loc și vor avea loc. Și toate acestea ne arată un singur lucru, că Isus Hristos vine. Dar când El va veni, fiecare dintre noi vom fi trași la rost pentru cum am trăit. Când eram în Canada, Domnul m-a impresionat din nou și din nou timp de mai mulți ani, dar în ultima vreme, în special când eram în Canada, m-a impresionat să studiez cartea Apocalipsa. Din nou și din nou m-a impresionat cu importanța acestei cărți. Și am început să o studiez, până atunci am dat-o la o parte, fiindcă știam că este foarte grea Așa că nu m-am apucat de ea în detaliu să o studiez. Am citit-o de mai multe ori, dar doar așa ca citire, nu ca studiu amănânțit și adânc. Uh, am început însă cu câteva luni în urmă și e un mesaj extraordinar. Mi-am dat seama că cartea Apocalipsa conține mesajul întregii Biblii în ea. Este cum ar veni un rezumat al întregii Biblii. Aici poți să-ți dai seama de lucrul acesta prin faptul că aproape 85% din apocalipsă este citat după citat din Vechiul și Noul Testament. Adică în alte cuvinte nu prezintă mult, multe lucruri noi, ci este o adunătură a întregii învățături din întreaga Scriptură și pusă într-un anumit fel încât să pregătească ultima generație pentru venirea lui Iisus Hristos. Și aici mi-am dat seama că este cea mai importantă carte pe care o putem studia în timpul nostru, fiindcă este singura care ne va pregăti pentru ceea ce vine asupra lumii. Și este înspăimântător. Oamenii, cum spune Domnul Isus, își vor da inima de spaimă Și se întâmplă. Foarte mulți comit să suicid sau alte lucruri pentru că nu mai pot îndura. Însă Domnul Iisus ne-a arătat ce putem face pentru a fi pregătiți și pentru a învinge în ziua aceea. În Apocalipsa 1 cu versetul 1 spune așa Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscută trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Cuvântul acesta, descoperirea, este tradus din cuvântul grecesc, Apocalipsis. De aceea este cartea numită Apocalipsa. Și mesajul a, din această dimineață este intitulat Apocalipsa lui Iisus Hristos, că de fapt asta este. Este descoperirea lui Iisus Hristos. Toată cartea, Apocalipsa, și la fel cu întreaga Biblie, îl descoperă pe Iisus Hristos prin toate evenimentele, toate istorisirile care au loc, toate profețiile, toate războaiele între Dumnezeu și cel rău, se descoperă un caracter, Iisus Hristos. Îl descoperă pe El în întregimea Lui. Mulți dintre noi cădem în extrema de a-L vedea pe Iisus Hristos doar ca iubitor. Doar ca sentimental sau, din punctul acesta de vedere, doar milos, doar umil. Dar Apocalipsa ne prezintă și ca fiind un, un om drept, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu neprihenit fără păcat, un judecător, un mântuitor, un împărat, unul umil ca se, care se urcă, și pe, se, se urcă și pe un măgar. Deci toate acestea ne le prezintă ca să prezinte, să formeze un caracter întreg. Și să ne ajute și pe noi să-L vedem pe Iisus Hristos ca întreg, nu ca și părți, aici și acolo. În Apocalipsa 1 cu versetul 8, uitați un verset care îl prezintă pe Iisus Hristos într-un anumit fel. Spune, citându-L pe Iisus Hristos, Eu sunt alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel puternic. Și asta a spus Iisus. Și de multe ori sunt unii care neagă faptul că Isus este Dumnezeu. Dar aici, citându-L pe Isus Hristos, spune că El este Domnul, este și Domn, și este și Dumnezeu. Mai mult decât atât, îl prezintă ca și Cel a tot puterii. Și de multe ori spunem, nu, asta nu este Isus, este Dumnezeu Tatăl, El este a tot puterii. Însă dacă ne aducem aminte de ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 28 cu versetul 18, ce a spus acolo? vă aduceți aminte? Toată puterea a fost dată. Deci dacă toată puterea i-a fost dată, înseamnă că El este tot puternic. nu e așa? Dacă El este Dumnezeu, înseamnă că atributele Lui Dumnezeu Tatălui se aplică și Lui. Și aici vedem o descoperire a Lui Iisus Hristos. El este începutul și sfârșitul. Nimic nu începe fără El, nimic nu se sfârșește fără El. Și totul între aceste început și sfârșit este despre El. Mai mult decât atât, El are toată puterea. De multe ori ne referim la Iisus Hristos în moduri în care îi negăm puterea aceasta. De multe ori ne zbatem cu păcatul, noi înșine, în loc să apelăm la Cel care are toată puterea și asupra păcatului. Un alt verset ne arată altceva. În Apocalipsa 1 cu versetul 17 și versetul 18, ne -o prezintă pe Iisus Hristos astfel. Ioan a văzut pe Iisus Hristos și uitați ce s-a întâmplat ca rezultat. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis Nu te teme! Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin căile morții și ale locuinței morților. Ioan când l-a văzut pe Isus Hristos, când a văzut puterea Lui, gloria Lui Isus Hristos, Ioan îl cunoștea de dinainte, a umblat pe pământ, l-a văzut pe cruce și toate acestea Ioan le-a văzut. Dar acum, când l-a văzut pe Isus Hristos în toată puterea Lui, în caracterul Lui întreg, desfășurat acunci, a căzut ca și mort. Atât de mare putere, atât de mare slavă, are cel care vrea să ne mântuiască. Iisus, mai ne spune acest verset, a murit. Și nu a murit pentru păcatele Lui, ci a murit pentru păcatele mele și ale tale. Ca noi, prin învierea Lui, să putem avea o speranță a mântuirii. Deci El este acum viu și moarte nu mai are puterea asupra Lui. Mai spune acest verset că El ține cheile morții și ale locuinței morților, sau ia, al, al, al mormântului. Aici înseamnă că doar Isus Hristos ne poate ține în viață. Și doar Isus Hristos ne poate învia odată ce murim. Doar El ne poate da viața veșnică. Este Isus Hristos care are și deține această putere și nimeni altul. Numai El poate să facă aceste lucruri. Fiindcă i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. În Apocalipsa, capitolul 5, cuvestul 1, la versetul 6, îmi mai prezintă o altă imagine a lui Isus Hristos. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte. Aici se refer la Tatăl, Dumnezeu Tatăl. O carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe cețele. Deci aici acest înger puternic, el însuși spune că el nu este vrednic, oricât de puternic ar fi. Și în același timp strigă cumva în întreg universul cine ar fi puternic și vrednic destul să deschidă această carte. Și uitați răspunsul. Și nu se găsea nimeni în cer, nici pe pământ, nici Supământ care să poată deschide cartea, nici măcar să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. Și unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge? Iată că leul din semințila, din semințila lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschide cartea și cele șapte peceți ale ei. Aici ne prezintă o altă imagine a lui Isus Hristos. O imagine a singurului vrednic de a deschide o carte pe care nimeni altul nu o poate deschide. Unul care are atâta putere, atâta tărie ca nimeni altul în întregul Univers. Și această carte conține ultimele etape și ultimele uh, lucruri care se vor avea loc asupra întregului. Pământ și Univers, ca să distrugă în totalitate păcatul și păcătosul. În Apocalipsa 22, cu versetul 10 la versetul 14, ne mai descrie o altă fază a Domnului Hristos. Apoi mi-a zis, să nu pe cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape.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 ferice de cei ce spală hainele sau păzește păruncele lui Dumnezeu ca să aibă drept la pomul vieței și să intre pe porți în cetate. Aici vedem că Iisus Hristos este Cel care va răsplăti omenirii după cum a trăit. În special în România, dar și în multe alte țări ale lumii, se face o nedreptate nedescrisă, înșelătorie de jos până sus. Poți să-ți plătești calea, drumul, oriunde vrei, dacă ai destul bani. Și credem că de multe ori putem să ne plătim și noi calea în cer. Dar nu se poate. Iisus Hristos este drept. Este neprihănit. Judecă păcatul și pe păcătos. Și El va răsplăti lucrurilor așa cum sunt. Și de aceea ne cheamă și pe noi să ne curățim hainele, să ne curățim viețile, să curățim faptele noastre, vorbele noastre, tot ceea ce suntem, pentru a fi pregătiți pentru acea zi. Căci El, care ne este și mântuitor, va fi și judecătorul nostru. El, care ne cheamă la mântuire cu totă duioșia și dragostea, va trebui să, le, să ne respingă, dacă noi îl respingem în această viață. M-am întrebat... De ce Dumnezeu a dat atâta importanță acestei descoperiri, a cărții Apocalipsa? În cartea aceasta adaugă binecuvântări celor ce o ascultă, celor ce o citesc, celor ce o împlinesc. În același timp adaugă blesteme și niște avertizmente extraordinar de puternice, celor ce nu ascultă, celor ce o întorc, celor ce o dezbină, celor ce adaugă, celor ce scot de la ea. Oare de ce a dat Dumnezeu atâta importanță? acestei cărți. Și cercetând cuvintele Domnului Iisus și restul Bibliei, mi-am dat seama puțin din importanță ei. În capitolul 17 cu versetul 3 și vă rog să deschideți Biblie dacă aveți, capitolul 17 cu versetul 3 ne descoperă Iisus Hristos un adevăr foarte solemn pentru noi. Ioanul 17 cu versetul 3 spune așa Și viața veșnică după care noi tânjim fiind aici și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică, în alte cuvinte, este un rezultat al cunoașterii mele personale al Dumnezeu Tatăl și al lui Iisus Hristos. Și Satan știe aceste lucruri. De aceea, Satan încearcă să mă întoarcă privirea de la Isus Hristos, de la căuta să-l cunosc pe El personal, la faptele mele, la cât de bun sunt eu. L-am comparat cu alții și l-am arătat, uite, el e mai rău ca mine. Aia înseamnă că eu ești mai bun. În loc să mă compar cu Isus Hristos și să văd cât de păcătos sunt eu și cât de mare nevoie am eu de mila lui Dumnezeu și de mântuirea Lui. În același timp, Satan ne conduce să cunoaștem despre Iisus Hristos. Și să credem că ce este destul. Și voi vorbi despre aceasta mai încolo. Satan caută și știe un singur lucru. Vrea să mă piardă prin orice metodă și lucru posibil. Vrea să mă nimicească. Vrea să mă omoare. Și metoda care o folosește este de a mă distrage de la Iisus Hristos. Fiindcă doar cunoașterea personală a Lui Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor, va putea duce în ceruri. În Matei 24, cuvântul 24, Domnul Iisus Hristos ne-a arătat acest adevăr în mai detaliat. Matei 24, cuvântul 24, spune așa. Căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni. Până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Chiar și pe cei care umblă cu Dumnezeu. Vedeți, în acest verset, Iisus Hristos ne arată un, încă o, o înșelăciune. O cale de a ne pe care Satan o folosește. Aceasta este de a aduce în fața noastră Hristos Mincinoși, împreună cu profeți, proroci mincinoși. Hristos mincinoși poate am auzit și noi că au existat. Sunt și astăzi anumiți oameni care spun că eu sunt Hristosul. Dar au fost dovediți ca farși. Însă, studiind acest subiect, mi-am dat seama de un alt lucru. Că un Hristos mincinos nu trebuie să fie doar o persoană. Poate să fie și o învățătură o predicare a lui Isus Hristos. De exemplu, musulmanii îl predică, îl predică pe Isus. Vorbesc despre el, îl prezintă pe Isus Hristos, dar îl prezintă total diferit de cum îl prezintă Biblia. Și atunci, acest Hristos este un Hristos mincinos. Ateii vorbesc despre Isus, sceptici, seculari, evrei toate religiile păgâne și chiar și cei care se numesc creștini, toți avem o prezentare. Și îl prezentăm prin Isus Hristos într-un anumit fel sau altul. Și de multe ori îl prezentăm și îl prezintă aceste religii ca și un Hristos fals. Și de ce? Pentru că astfel Satan ne distrage de la Hristosul adevărat. Singurul care ne va putea mântui. Hristosul Biblie, Hristos Isus din Nazaret, dacă El nu ne va mântui, alt mântuitor nu avem. Dacă nu o cunoaștem pe El, pe Cel adevărat, viața veșnică va trece pe lângă noi. De aceea, Cartea Apocalipsa, descoperirea lui Isus Hristos, este extraordinar de important. Este singura care ne-L prezintă pe Isus Hristos, cel adevărat. Așa cum este El, în întregime. Și nu dar o parte sau alta. De aceea este important să facem diferența. Să căutăm, să știm care este un Hristos fals, pentru a-L cunoaște pe cel adevărat și să l căuta pe cel adevărat. Domnul Hristos îți spune ție și îmi spune mie, în acest verset, Matei 24, este 24: Că viața ta și a mea veșnică depinde asupra cunoașterii lui, a Hristosului adevărat. Prin această avertizare ne arată că trebuie să luptăm ca să facem diferența, ca să ne rugăm și chiar să vegem, cum spune El, ca să nu fim înșelați de cel rău și a crede în un Hristos fals și nu în cel adevărat. Putem să ne dăm seama și să facem diferența între un Hristos fals și un mincinos prin anumite teste care ne putem aplica nouă încine, în primul rând. Putem să ne dăm, dăm seama, în primul rând, luând în calcul sursa pe care o avem pentru a-L cunoaște noi pe El. De exemplu, mulți creștini se întorc la scrierile păgâne sau scrierile celor care nu sunt creștini în totalitate. Scrierile celor care trăiesc în păcat chiar. Și încearcă să-L cunoască pe Iisus Hristos de acolo. Și vedeți orice expunere religioasă, orice carte scrisă, fiind ea seculară, fiind ea un novel, fiind ea orice carte de istorie, de așa mai departe, ne-L prezintă pe Iisus Hristos, fără să ne dăm seama într-un fel sau altul. De multe ori studiem Vechiul Testament și credem că acolo nu-L vom găsi pe Iisus. Însă Isus Hristos ne spune tocmai El că toată Scriptura vorbește despre El. Și asta înseamnă că tot, toate lucrurile, natura și tot ce se spune, tot ce se vorbește, ne-l prezintă pe un Hristos adevărat sau unul mincinos. Și de aceea trebuie să avem grijă la sursa și sursele pe care le ascultăm, pe care ne uităm, la care dăm atenție fiindcă vom fi afectați într-un mod sau altul. Sărbătorile anuale. Și El îl prezintă pe Hristos într-un mod sau altul. Sărbătorile acestea. Acum avem și Crăciunul, vom avea paște, vom avea alte sărbători. Toate acestea îl prezintă pe Hristos într-un mod sau altul. Oare aceasta este subsa noastră de a cunoaște pe Iisus? Mulți lasă Biblia deoparte... Și apelează doar la scrile altor oameni. Sau așteaptă sărbătorile ca să-și aducă aminte din nou de Hristos. Este aceasta o sursă noastră? Învățăturile oamenilor sau predicatorilor, care nici ei măcar nu îl cunosc pe Iisus. În, în, în totalitate. Eu aș fi unul. Dacă tu depinzi de mine, sau de un pastor, sau așa mai departe, ca să-l cunoști tu personal pe Iisus Hristos, ai putea să fi înșelat. Fiindcă suntem oameni. Noi trebuie să avem o sursă mai adâncă, mai adevărată decât ceea ce trece. Noi trebuie să avem Scriptura ca singură sursă de a-L cunoaște pe Iisus Hristos cel adevărat. Dacă nu, vom fi înșelați. Și înșelătoria duce la pierdere. Despre Scriptură stă scris. Că ea o prezintă pe Iisus Hristos de la început până la sfârșit. Așa cum spune uh, Domnul Iisus Hristos în Ioan 5, versetul 39. Ioan 5, versetul 39 spune așa. Cercetați scripturile, le spune Iisus fariseilor, preoților din vremea aceea. Ceor ce cunoșteau scripturile și credeau că le cunosc cum trebuie. El spune, cercetați scripturile. Pentru că credeți sau socotiți că ei ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. În alte cuvinte, Iisus Hristos le spune, voi studiați Scripturile, le memorizați, chiar că n-am venit acum cu avionul. Am văzut niște evrei. Și fac exact același lucru. Își pun aici o bucată de lemn în care scriu versetele care le-am memorizat. Și Iisus Hristos le spune preoților și oamenilor religioși, tu cercetezi Scriptura. Și încerci să cauți ceva în ea. Dar ai trecut exact pe lângă ceea ce Scriptura arată, adică pe mine. Și dacă ai făcut aceasta, te-ai lăsat înșelat de cel rău. Scriptura în întregime îl descoperă pe Iisus Hristos. Despre Scriptură mai este uh, declarat că cuvântul, Scriptura, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Scriptura vorbește și îl declară și îl prezintă pe Iisus Hristos așa cum este El, chiar dacă noi nu am înțelege. Oare folosești tu toată Biblia pentru a-L cunoaște pe Iisus Hristos? Sau folosești doar o parte, cum folosesc unii? Unii se uită doar la Noul Testament, doar la o carte din Biblie, fiindcă aceia este după gândirea lor Hristos, Așa este Hristos. Și atunci neagă Vechiul Testament și spune acela nu este Hristos, acela este un Dumnezeu fals. Un Dumnezeu care a trecut. Care Hristos l-a înlocuit. Însă în Vechiul Testament spune Hristos, îl prezintă pe el însuși. Și dacă eu resping acea parte din Scriptură, am un Hristos fals. O jumătate de Hristos care nu este Hristosul adevărat. Trebuie să fim atenți. Un alt lucru, studiez eu scriptura pentru a-l găsi pe Iisus Hristos cel adevărat? Sau o studiez eu doar pentru a aduna informații? Doar pentru a arăta celorlalți că mai sunt și eu creștin, mai studiez și eu scriptura ca să fiu parte cu voi, să mai am și eu parte la biserică? Pentru ce studiez scriptura? Dacă nu o studiez ca să-l găsesc pe Isus Hristos, am căzut în capcana celui rău. Și ai căzut în capcana cea mai rău. Un alt test pe care îl putem aplica pentru a vedea dacă am căzut în a căuta și a crede într-un Hristos fals, este rodul vieții noastre. Iisus Hristos a spus că vei cunoaște și vom cunoaște pe cei care umblă cu El, cum? După roadele lor. După cum trăiesc. Trăiești tu precum Hristosul musulmanilor? Precum Hristosul religiilor păgâne? A creștinilor apostaziați? Care au repădat întreaga Biblie pentru o parte din ea? Care le convin? Sau poate a avreilor care îl urăsc? Cum trăiești tu? Acă, pe, în urmele cărui Hristos caci. Gândește-te și analizează-ți viața. Este viața ta plină de ură? Plină de mândrie? Este plină de a condamna pe alții? Și așa mai departe. Cauți tu bogății în loc să-L cauți pe Dumnezeu? Ce faci? Cum trăiești? Analizează-ți viața. Fiindcă viața ta arată Hristosul pe care o urmărești și pe urmă cărui calci. Trăiești tu conform Hristosului prezentat la sărbătorile anuale, care de cele mai multe ori distrug puterea de a mântui din păcat și neagă venirea iminentă? De multe ori, noi ca și creștini, așteptăm să vină aceste sărbători ca să ne aducă aminte de Hristos. Lumina atât de slabă și atât de, de întunecată a Lui. Oare așteptăm noi aceste sărbători? Sau îl cunoaștem pe Hristos cumva. În Marcul capitolul 8 cu versetul 38 Mai spune astfel Domnul Hristos. Marcul capitolul 8 cu 38 Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam preacurvar și păcătos se va rușina și fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Vorbești tu despre Hristos, cum El a vorbit despre Tatăl? Doar la sărbători? Sau poate chiar și atunci ți-e rușine să-L prezinți? Vedeți, mulți dintre noi așa facem. Și ne arată Hristosul pe care îl urmăm. Un Hristos doar al sărbătorilor. Și chiar și acolo ne e rușine de El. Dai tu daruri doar celor apropiați sau te dăruiești pe tine însuți lui Dumnezeu, cum s-a dăruit Hristos? Ca apoi să fii darul lui pentru o lume care pierde și are nevoie de hrană fizică, dar și spirituală. De îmbrăcăminte fizică, dar și de neprihănirea și viața lui Isus Hristos să-i acopere pentru a-i mântui. Ce fel de daruri dai? Ce dar ești tu? Al celui rău? Al lumii? Al sărbătorilor? Sau mai fiecare zi trăiești pentru Hristos? Sau trăiești tu conform Hristosului, al lui Mesia, al lui Iisus Hristos prezentat în Scriptură, care este total diferit de Hristoșii mincinoși care sunt prezentați nouă astăzi? de mass media, de atâtea religii false și de atâtea lucruri în lumea noastră. În Biblie ne se spune astfel, Psalmul 40 cu versetul 8. Este o profeție aceasta despre Iisus Hristos. Psalmul 40 cu versetul 8 spune astfel. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Este voia Lui Dumnezeu? Este legea Lui Dumnezeu dorința vieții tale? Este voia Lui Dumnezeu scopul pentru care trăiești? Sau este voia ta în loc? Voia Lui Dumnezeu Tatăl a fost scop, scopul și viața Lui Iisus Hristos. Împlinești tu legea pe care El a împlinit-o? Iubești tu pe Dumnezeu în totalitate, cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce ai. Precum Domnul Iisus Hristos l-a iubit, încât nici măcar moartea nu avea să-L determine să nu-L asculte? Când a mers în Getseman, știm că a suferit atât de groaznic, totuși moartea care bătea la ușă nu l-a determinat să-și facă propria voie și să-și scape viața. Ce a spus, nu voia mea, ci voia ta, Doamne și-a căzut ca mort. Oare acesta este Hristosul tău? Sau este un Hristos care nu face voia Domnului decât atunci când îi place? Ce Hristos ai tu? Ce Hristos urmărești tu? Roman 5 cu versetul 8 îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos într-un alt mod. Și spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când eram noi în starea cea mai rea, atunci Domnul Iisus a murit pentru noi. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16, mai spune astfel, noi am cunoscut dragostea Lui, a Lui Dumnezeu, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cine este Hristosul meu? Unul care stă în cer, bine mersi, nepăsându-i de cei care pierd în jurul Lui? Sau unul care părăsește cer, părăsește confortul Lui, părăsește siguranța care o are în cămin și își dă chiar viața? pentru a mântui pe cei mai răi. Iubești tu pe aproapele tău cum te-a iubit Iisus pe tine și-a murit în locul tău ca să te mântuiască? Îți dai tu viața pentru alții cum și-a dat-o El? Ce Hristos ai tu? 1 Ioan 4-2 cu versetul 6. Cine zice că rămâne în El, adică în Hristos, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Hristos. Dumnezeu te cheamă și mă cheamă să trăiești cum a trăit Isus. Dacă spui că nu e posibil, atunci ai căzut în capcana celui rău de a crede într-un Hristos fals. Ceea ce Dumnezeu spune este adevărat. Ceea ce Dumnezeu ne cere, este așa cum ne-a cerut-o. Hristos nu a murit pentru ca tu să continui să trăiești o viață de păcat. Hristos a murit pentru a ne mântui din păcat. Iar dacă eu trăiesc în continuare în păcat, l-am lepădat pe cel adevărat pentru unul fals. Dacă Hristos nu te poate mântui din păcat, fiindcă tu nu l-ai lăsat, nu te va mântui deloc. Iisus a răspuns unui tată care vine de la el într-o zi și a spus, dacă poți, fă ceva. Și Iisus a spus, tu zici dacă poți. Însă toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Oare tu crezi cuvântul lui Dumnezeu? Crezi ceea ce spune? Sau lebezi cuvântul lui pentru un Hristos fals? Toate lucrurile sunt cu putință. Dacă Dumnezeu nu cere să fiu sfânt, înseamnă că se poate în El. Dacă Dumnezeu îmi cere să păzesc poruncele Lui, înseamnă că se poate în El. Dacă Dumnezeu spune să trăiesc fără păcat, înseamnă că Hristos mă poate mântui din păcat. Și dacă n-am experimentat asta până acum, înseamnă că trebuie să-L caut pe Hristosul adevărat. Căci până acum nu L-am cunoscut și nu L-am lăsat să mă mântuiască. Înseamnă că trebuie să vin la El ca un alt tată, ca un alt om. Și alții care au venit și au spus, mântuiește-mă, ai milă de mine păcătosul și scapă-mă de mine însum, căci nu mă pot mântui. Toma a venit la El într-o altă zi și Domnul Isus i-a spus, după ce acesta a arătat necredință. aduți degetul în coace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. În Ioan 4.3 cu versetul 16. Un verset care ar trebui să-l avem memorat. Spune fiindcă atât de mult A iubit Dumnezeu lumea. Că dat pe singurul lui fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. Dacă nu crede în Iisus Hristos, în adevărat, în cuvântul Lui, în puterea Lui de a mă mântui din păcat, alt mântuitor nu voi găsi. Alt în cale, în cer, nu există. Și dacă Isus Hristos nu mă va mântui dintr-un temperament păcătos, iute, aspru și nemilos și plin de iubire cum este a Lui, un temperament care se joacă cu păcatul, care înșeală în stânga și în dreapta și nu este drept și neprihănit cum este Hristos, El nu mă va mântui deloc fiindcă în cer nu va intra nimic mincinos, nimic spurcat, spune Domnul. De aceea să venim la Cel care și-a dat pe singurul fiu, ca să ne mântuiască. Fiindcă ne dorește mântuirea mai mult decât orice. Și viața lui și-a dat pentru a ne arăta acest lucru. Dumnezeu Tatăl și Fiul și Dumnezeu Sfânt te-au iubit cu tot ceea ce sunt și au. Ai primit-o iubirea Lui? Ai primit-o sau doar ai recunoscut-o? Ai primit-o sufletul tău? Și ai spus, Doamne, mulțumesc că mă iubești și mulțumești că vrei să mă mântuiești? Ai primit și primești tu zilnic mântuirea lui din păcat? Dacă o zi nu o primești, ce rău te va cuprinde? De aceea primește-o zilnic și trăiește pe aripile lui. Din izbândă în izbândă să ajungi să reflexi pe el. Cauți tu să-L cunoști zilnic pe Hristos, pe Cel din Nazaret, pe Cel adevărat? -l caut să cauți să-ți cunoști tu voia ta, planurile tale, ce mai spune unul și altul, ce lucruri mai lucru mai făcut unul și altul? care Hristos? Este scopul vieții tale? Poate că în timp ce am prezentat aceste lucruri și nu eu, ci Duhul Domnului cred prin mine, Poate că El ți-a vorbit și ție și ți-a arătat că ai crezut și ai acceptat un Hristos fals în loc de pe cel adevărat. Și dacă ai auzit acesta, dacă ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și simți cum El te-a tăiat în inim și te cheamă la o viață diferită, atunci te îndemn ca să te pocăiești. Cât mai este în har. Iisus Hristos vine, dar vine doar pentru cei ai Lui, cei care l-au primit pe Hristosul adevărat. Și pe toți ceilalți, Hristos va trebui să nimicească. El îmi vrea mântuirea mai mult decât o vreau eu. El îți vrea mântuirea mai mult decât o vrei tu. De aceea strigă zi și noapte. Zi și noapte avem cuvântul lângă noi. Zi și noapte avem îngerii care ne îndeamnă mereu. Ridică Biblia. Lasă la o parte afacerea. Lasă să o parte gândurile tale care te despart de mine. Lasă orice lucru care te îndeamnă și te împărtează de mine. Pune-mă -mi pe mine, primul rând. Și eu îți voi arăta ce să faci. Eu îți voi arăta lucrul care să-l faci. Și când să-l faci. Ca, să, în primul rând, să fim mântuit. Căci degeaba ai câștigat lumea întreagă, dacă ți-ai pierde sufletul. Degeaba. Aș vrea să ne ridicăm și să avem o rugăciune tainică. De fapt, să ne aplecăm pe genunchi. Tu și Dumnezeu să petreci un timp în taină. Tu să-i spui Dumnezeu ce ai pe inimă. Și să răspunzi cuvântului care El ți-a vorbit. Și te rog și te implor, nu amâna, căci nu știm cât timp mai avem. Primește astăzi mântui.